Валино. Не можу вам переконливо це довести, не надто я досвідчений в літературній критиці. Проте гадаю, що він не вартий такого розголосу. Просто неймовірно, що твір подібного гатунку нагороджений Гонкурівською премією. Ви згодні зі мною? Однак, там є кілька чудових сторінок. Це справді так. Місце, де вбивці розповідає, як він наважився на злочин. Це зроблено так витончено, так майстерно, а як глибоко розкрито всю складність цієї психології. Так, так, я пригадую вашу статтю. Але таким словом, як шедевр, не можна легковажити. Що ж, цілком можливо. Проте Барі іншої думки. Судження Барі завжди дуже тверезією. Та й ви самі з більшим знанням справи, ніж я, можете висловитися з цього приводу. Баріще розшкодує, що цей добродій підлягає або підлягатиме, можливо, карі на смерть. Здається, вже недалеко і полудені. Непогано було б мій друже поснідати разом. Та раніше я хотів би привітатися з нашим головним редактором. По дорозі можна прихопити і розі. Ви, як видно, в курсі? В курсі чого? Наш головний редактор і керівник відділу інформації розісуваж заручені. Оце так новина. Коли так щиро побажає їм обом багато щастя. Прозаручений вже оголошено, а шлюб братимуть весною. Здається, мені не завадило б поголитися. А тепер уже пізно, нам ледве вистачить часу на сніданок. А чому? Вигадаєте, що нам одразу доведеться взятися до роботи? Підемо у бар. Макс уже, мабуть, барі з Розі насправді були там. Під час сніданку за питанням не було кінця. Коли ж мова знову повернулася до роману Дюба, я висловився досить недвозначно. Отже, ви вважаєте Жозе, що мовчання Гарпократа написав аматор? Людина позбавлена справжнього таланту. Однак і аматор може мати великий хист. На світі є, напевно, чимало невизнаних письменників. Ви вірите в невідомі шедеври? Гараз, гаразд, гаразд. Висловимо стачніше. Чи заслуговує твір, про який йде мова, присудженого йому лаврового вінка? Робен гадає, що не заслововує. Це його право. Головне не в цьому разі. Звичайно. Та й взагалі моя думка-думка не вігласа. Я фахівець у карних, а на літературних справах. Між іншим, дія роману, як вам відомо, відбувається в Масаку. Ну. Так ось мені здається, що опис цього невеличкого міста зроблено неглибоко. Автор мало що там побачив і поверхово змалював. Цей самий Поль Дьобоа мав на меті зображення не міста, а певного... Психологічного стану – це історія злочину і злочинця. Одне питання залишається на розв'язках. Той, хто написав роман, і той, хто вчинив вбивство – одна особа чи ні? Як на вашу думку, Робине? Я гадаю, що тут не може бути сумніву. Вбивця – людина надзвичайно обережна і обачна. Але що означає ця історія з золотом? Ми переконуємо, що вбивця – літератор. А що, як він – звичайний злодій? Я вже думав про це. Які ваші висновки, Жозе? Розумієте. Різні здогадки догадками готять переді мною. Але сонечко ще не зійшло. До речі, Максе, який тепер наш тираж? Непоганий. Ми здорово вискочили вперед на початку цієї історії. А тепер читач дещо знеохотився, бо таємниця не розкривається. Все залежить, мій любий, від вашої винахідливості. Я зустрів сьогодні на вокзалі колегу із Глобуса. Він розказав, що Глобус готує на завтра таку собі газетну бомбу. Статтю Волара під назвою «Поль Дюба» негідний гонкурівської премії. Волар? Той Жюль Волар, що сам розраховував на гонкурівську премію? Саме так. Кажуть, цей молодий романіст доволі таки гоноровитий. Його статтю, напевно, читатимуть з інтересом. Досі ще нікому не спадало на думку говорити про вади мовчання Гарпократа. Але я гадаю, що це якийсь виверт. В Оларові краще було б не втручатися. Про який виверт ви говорите? А ось який. Журі висловили задюба. Але більшість його членів тепер не від того, щоб зриктися цього голосування. О, вони знайдуть якийсь спосіб анулювати перше голосування. Тоді журі звільниться від відповідальності і справа втратить у свою принадність. Бо ж убивця буде позбавлений гонкурівської премії. І наш блискучий заголовок піде димом. А як звучало, гонкурівську премію присуджено вбивцеві. Сумна історія. Шкода вбивці. В нього відберуть гонкурівську премію. Жозе, тебе викликає Мосак. Алло. Алло. Я хотів би поговорити з паном Жозе Робеном. Алло. Я вас слухаю, пане Романду. Ви мене впізнали. У вас оце гараж. Дуже добре. Що у вас сталося? Знов якась чудосія. Ви самі зараз побачите. Я щойно держав анонімного листа і дуже за вас хвилююсь. За мене? Чому? Алло, листа складаної з друкованих, вирізаних з газети «Літа». Ви мене чуєте? Так. Я читаю текст. Вірш, знайдений у попелі, належить Максу Барі, головному редакторію партейських новин. Оце і все. Що ви скажете? Нічого. Я визнав за краще повідомити вам перше, ніж ця штука набуде розголосу. Знаєте, нас тут уже до дітка пережає. Мені здається, що обачніше буде з цим не поспішати. Покладаюсь на вас. Не вижайте трубки. Я вам розповім про деякі деталі. Ви дуже люб'язні, пане Романду. Так от, це щодо золота, знайденого у фрізу. Ваша хазяйка призналася мені, що вона продала ці монети вуквіністові? Власниця готелю, де я зупинявся? Так. Я повинен з'ясувати, що за цим ховається. Можливо, нічого. Побачимо. А що чути в Парижі? А нічогісінько. Самі лише пересуди. Ох, як хотілося б мені знати, хто ж це вбивця. Дякую, пане Романду. На все добре. Ви мене дочекались, Держане? Дуже любязно. Макси разі вибачаються, вони пішли до друкарні. Що нового? Ми арештуємо нарешті цього добродія. Щиро кажучи, все це починає мені набридати. Ніколи не треба втрачати терпіння. Ви казали, перед вами вже щось окреслюється. Я ще не можу нічого сказати з цілковитою певністю. І тому не казатиму нічого. Ви ще тут, Жозе, У мене для вас новина. Я вас слухаю. Макс дзвонив до Мареллі. Старий сказав йому, що журі двічі ображене. З містом роману, що виявився прологом до вбивства, і самим автором, що відмовився прийти. Хоча він натякнув, що Жюль Валар може сподіватись на премію. Але кажуть, що Сімоні не міг зносити Валара. То вже застарілі відомості. Волар надрукував панегеорічну статтю про останню збірку поезії Сімонії, і поет розчулився. Якщо я не помиляюся, Сімоні запросив його сьогодні ввечері до себе. Хм, ну і нехай. А я бажаю хоч один вечір відпочити. Маю я на це право, Розі, як ви гадаєте? Звичайно, Розе. А що ви будете робити? У Рексі саме демонструють чудовий детектив. Ось туди я і піду. Мені випало на долю не дивитися детектив, а брати в ньому участь. Наближалася розв'язка, і остання дія відбувалася на набережній Анжу поблизу будинку Гастона Сімоні. Вже одинадцята. Чи ж вдасться мені здійснити свій задум? Але хто знає, як цей добродій дюба реагуватиме? Ось і будинок Сімоні. Я певен, що вбивця вже тут. Він теж вартує. Таксі. Справді таксі. Так, зупинилося перед будинком Сімоні. Виходить... Волар. А ось і вбивця. Все як по нотах. Вбивця поворухнувся. Його рука простяглась уперед. Він цілиться. Примах його, пане Валар! Зайве, зайве опиратися. Тепер можна й подивитися на вас, Добродію. Я так і знав. Піднімемося на третій поверх. Сподіваюсь, нас уже чекають. А, пане Робен, вітаю вас. Тут на вас чекають. Хто? Пан Барі та інспектор поліції. Вони сказали, що то ви викликали їх. Так-так, але я не один. Ви дозволите? Прошу, прошу. Ідіть? ну. Пане Валар, допоможіть цьому бідоласі, лауреатові. Ось і ми. Добре вечір, панове. Жозе, поясніть пояснюють нарежні. Охоче. Тільки попрошу пана інспектора потримати нашого друга, поки я відповім на всі запитання. Думаю, що все це не потребує довгих пояснень. Ну-ну. «Убивця зажадав літературної слави, і кінець кінцем його охопив несамовитий шал, у вирі якого й народився пекельний план». «Ідеальний план загадкового злочину». «Так, ви маєте рацію, пане Волар. Він бажав кинути виклик журі і одночасно всій літературній громадськості. Ах. Чи ж не так, пане Дюба? Я не помиляюсь?» Ха. «Ви добре над усім поміркували. Спочатку розповіли в книзі про вбивство». А потім його здійснили те саме вбивство. Першу частину програми було виконане дуже ретельно, навіть талановито. А саме вбивство. І тут нашому герою не бракує хисту. По перше, ваша зелена пелерина, пане сімені. Вона правила в цій історії за певний символ, мовляв, до цього вбивства причетна література, причетна гонкурівська премія. Що було далі? Вбивця застрелив букініста і накинув на труп пелерину. Потім він знайшов золоті монети і з наміром підкреслити, що метою вбивства не був грабунок, розсипав золото на пелерині. Але сталося так, що в дім забрався фрізу. Він забрав пелерину і гроші. Отож, на цей раз вистава була марна. Все це надзвичайно цікаво. Розгляньмо тепер інші обставини злочину. У кухні забитого букініста вкупі попелу знайшли вірш Макса Барі. Я не знав про це. Хм. Барі народився в Муасаку. Там у нього стара тітка. Ось перший зв'язок, що поєднав злочин і паризькі новини. А насправді сталося так. Убивця прибув вечірнім поїздом у Муасак. Він дістався до будинку тітки Барі, попростував до кабінету, Знайшов рукопис і подався до букініста, діючи весь час дуже обачно. А наступного ранку він був у Парижі, слухав на засіданні журі оголошення гонкурівської премії цього року. Ви добре попрацювали, мій любий Жозе, але ваш найкращий хід це те, що вам далося вивезти вбивцю з рівноваги, спровокувати його. Бачте, я був переконаний, що злочинець – людина схиблена на літературі. Пан убивця прагнув за всяку ціну здобути лаври гонкурів. Сказати йому, що він їх негідний, означало глибоко його образити, вдарити в найбільш дошкульне місце. Ось чому мені спала на думку пустити поголоску, що мовчання Гарпократа – нічого не вартий роман і попросити пана Волара написати на нього нищівну рецензію. Це, так би мовити, випадок, коли літературна критика була покликана на допомогу правосуддю. Один злочин тягне за собою другий. Ось через що нам довелось влаштувати сьогодні невеличку виставу. Пан Волар збирався повечеряти у пана Сімоні. Це дійшло до вухубивці. Тут дуже тихий район як найкраще придатний для здійснення замірів убивці, Але, на щастя, ми вдалися до застережливих заходів, і він не зміг здійснити свою помсту. Я прошу пробачення, пана Валара, бо ви ризикували дістати кулю просто в лоба. Та пусте. Милий Боже, ну і історія. Це правда. Я не думав, що ви здатні на таке, пане Держан. А я не думав... Пане Робен, що ви такий кроноза? Хм. Так от, одна загадка залишилась нез'ясована. Даржана поранив убивця. Я сам бачив подряпину на плечі Даржана. Ну що сталося? Хто стріляв у Даржан? В Даржана стріляв Даржан. Що? Злочин заради літературної премії. Власне кажучи, це досить символічно для нашого часу. І нам слід було добре поміркувати, перш ніж визначити премію. Кров на перших спальнах. Реклама. Власне, хто був держан? Спритий літературний оглядач. Протягом низки років він був присутній при оголошенні літературних премій і щоразу премію присуджували не йому, комусь іншому. І тоді ненависті заздрощі стали спустошувати його мозок. І у нього виник страхітливий план. Так, ви дуже промітний. Ви багато про що дізналися. Але всього ви не знаєте. І ніколи, ніколи не дізнаєтесь. Про що нам ще дізнаватися? Ви намагалися помститися Максу Барі, бо закохані в разі соваж. Але ми не будемо торкатися цього питання. Далі діятиме вже поліція і суд. Час уже дати спокій шановному панові Сімоні. Інспектор, виконуйте свій обов'язок. Прощавайте, Так. На все добре, панове. На все добре. На все добре, панове. На все. Гадаю, Гонкурівські премії наступного року більш пощастить.